Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Item 27 Dever-se-á por termos as provas do próximo? Deve alguém por termos as provas do seu próximo quando possa ou deve para respeitar os desígnios de Deus deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás nessa terra de expiação para concluir as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso, Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que, não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem continuar.